Геній Марсу. Едгар Райс Берроуз. Лист. Геліум. 8 червня 1925 рік. Мій дорогий містер Берроуз. Восени 19-го-17-го року в офіцерському навчальному таборі я вперше познайомився з Джоном Картером, воєначальником Барсума, завдяки сторінкам вашого роману «Принцеса Марса». Історія справила на мене глибоке враження, і хоча мій кращий розум запевняв мене, що це лише дуже творчий витвір художньої літератури, відчуття правдивості пронизувало мою внутрішню свідомість настільки, що я почав мріяти про Марс і Джона Картера, про Дею Торіс, про Тарса Таркаса і про Вулу, ніби вони були сутностями мого власного досвіду, а не плодами вашої уяви. Щоправда, в ті дні напруженої підготовки було мало часу для мрій, але були короткі моменти, перш ніж сон забирав мене вночі, і це були мої мрії. Такі мрії завжди про Марс, і в нічний час, коли я не спав, мої очі завжди шукали червону планету, коли вона була над горизонтом і чіплялися за неї, шукаючи розгадку, здавалося б, незбагненної загадки, яку вона представляла для землян протягом століть. Можливо, це стало нав'язливою ідеєю. Я знаю, що це чіплялося за мене протягом усього часу перебування в навчальному таборі. І вночі, на палубі транспорту, я лежав на спині, вдивляючись у червоне око бога битви мого бога. І бажаючи, щоб, як і Джон Картер, я міг бути перенесений через велику порожнечу до гавані мого бажання. А потім настали ті жахливі дні й ночі в окопах. Щури, паразити, багнюка з випадковою славною перервою в одноманітності, коли нам наказували йти в атаку. Я любив це тоді, і я любив вибухи снарядів, шалений, дикий хаос гуркотливих гармат. Але щурів, паразитів і багнюку, боже, як я їх ненавидив! Звучить як хвастощі, я знаю, і мені шкода, але я хотів написати тобі лише правду про себе. Я думаю, ти зрозумієш. І це може пояснити багато чого, що сталося згодом. Нарешті до мене прийшло те, що прийшло до багатьох інших на тих кривавих полях. Це сталося протягом тижня після того, як я отримав своє перше підвищення і звання капітана, яким я дуже пишався, хоч і скромно, усвідомлюючи, як я робив, свою молодість, велику відповідальність, яку це покладало на мене, а також можливості, які це відкривало, не лише у служінні своїй країні, а й в особистому плані для людей, які перебували під моїм командуванням. Ми просунулися на два кілометри, і з невеликим загоном я утримував дуже передову позицію, коли отримав наказ відступити на нову лінію. Це останнє, що я пам'ятаю, поки не прийшов до тями після настання темряви. Снаряд, мабуть, вибухнув серед нас. Що сталося з моїми людьми, я так і не дізнався. Було холодно і дуже темно, коли я прокинувся, і спочатку, на мить, мені було досить комфортно – Перш ніж я повністю прийшов до тями, я уявляю, а потім я почав відчувати біль. Він зростав, поки не став здаватися нестерпним. Він був у моїх ногах. Я потягнувся вниз, щоб відчути їх, але моя рука відсахнулася від того, що знайшла. І коли я спробував поворухнути ногами, я виявив, що я мертвий від пояса і вниз». Потім місяць вийшов за хмари, і я побачив, що лежу в воронці від снаряда, і що я не один, навколо мене були мертві. Минув довгий час, перш ніж я знайшов у собі моральну сміливість і фізичну силу, щоб підвестися на одному лікті і оглянути руйнування, яке було мені завдано. Одного погляду було достатньо. Я знову впав в вагонії душевного і фізичного болю. Мої ноги були відірвані посередині, між стегнами і колінами. З якоїсь причини я не надто сильно кровоточив, але я знав, що втратив багато крові і що поступово втрачаю достатньо, щоб позбавити себе страждань найближчим часом, якщо мене швидко не знайдуть. І лежачи там на спині, мучений болем, я молився, щоб вони не прийшли вчасно, бо я більше боявся думки про те, щоб жити калікою, ніж думки про смерть». Потім мій погляд раптом зосередився на яскраво-червоному оці Марса, і мене захлиснула раптова хвиля надії. Я простягнув руки до Марса. Я, здавалося, не сумнівався ні на мить, коли молився до Бога мого покликання, щоб він простягнув руку і допоміг мені. Я знав, що він це зробить, моя віра була повною, і все ж настільки великим було душевне зусилля, яке я доклав, щоб скинути жахливі пута моєї понівеченої плоті, що я відчув миттєвий напад нудоти, а потім різке клацання, ніби лопнув сталевий дріт. І раптом я стояв голий на двох добрих ногах, дивлячись на криваву, спотворену річ, якою був я». Лише на мить я так стояв, а потім з підвів очі до своєї зірки долі і, простягнувши руки, стояв там у холоді тієї французької ночі, чекаючи. Раптом я відчув, як мене з шаленою швидкістю проносять крізь безмежні простори міжпланетного простору. Була мить надзвичайного холоду і цілковитої темряви, а потім але решта в рукописі, який, за допомогою того, хто більший за нас обох, я знайшов спосіб передати вам разом з цим листом. Ви та ще кілька обраних, повірите в це, для решти це поки що не має значення». «Час прийде, але навіщо розповідати вам те, що ви вже знаєте? Мої вітання та мої вітання – останні з нагоди вашої вдачі – бути обраним як посередник, через якого земляни краще ознайомляться з манерами та звичаями Барсума до того часу, коли вони проходитимуть космосом так легко, як Джон Картер, і відвідають місця, які він описав їм через вас. Як і я. Ваш щирий друг – Уліс Пакстон, колишній капітан рервого піхотного полку армія США. Розділ 1. Будинок мертвих. Я, мабуть, мимоволі заплющив очі під час переходу, бо коли я їх відкрив, я лежав на спині, дивлячись на яскраве залите сонцем небо а за кілька футів від мене стояв і дивився на мене з найзагадковішим виразом обличчя настільки дивний на вигляд індивід, якого мої очі коли-небудь бачили». Він здавався досить старим чоловіком, бо був зморшкуваним і зів'ялим до неможливості. Його кінцівки були виснажені, його ребра чітко виділялися під його зсохлою шкірою, його черек був великим і добре розвиненим, що в поєднанні з його виснаженими кінцівками та тулубом надавало йому вигляду переважної голови, наче у нього голова пропорційна тілу, що, я впевнений, насправді не так». Коли він дивився на мене згори крізь величезні багатолінзові окуляри, я знайшов можливість у свою чергу роздивитися. Він був, можливо, 5 футів і 5 дюймів зросту, хоча без сумніву в молодості був вищим, оскільки був дещо зігнутий. Він був голий, за винятком досить простої та поношеної шкіряної збруї, яка підтримувала його зброю та кишенькові сумки, і однієї великої прикраси, інкрустованого коштовностями коміра, який він носив навколо своєї кістлявої шиї, такого коміра, за який вдовуюча імператриця свиней чи нерухомості могла б продати свою душу, якби вона її мала. Його шкіра була червоною, його рідкісні пасми – сивими. Коли він дивився на мене, його здивований вираз ставав дедалі інтенсивнішим. Він схопився за підборіддя великим і вказівним пальцями лівої руки і, повільно піднявши праву руку, дуже обережно почухав потилицю. Потім він заговорив до мене, але мовою якої я не розумів. При перших його словах я сів і похитав головою. Потім я озирнувся навколо. «Я сидів на малиновому газоні у високій огороженій огорожі, принаймні дві, а можливо й три сторони якої були утворені зовнішніми стінами споруди, яка в деяких відношеннях більше нагадувала феодальний замок Європи, ніж будь-яка знайома мені форма архітектури. Фасад, що постав перед моїм поглядом, був вишукано вирізлений і мав дуже неправильний дизайн, лінія даху була настільки розірваною, що майже нагадувала руїну» і все ж ціле здавалося гармонійним. У середині огорожі росли кілька дерев і кущів, усі дивно дивні і всі, або майже всі, рясно квітли. Навколо них звивалися доріжки з кольоровою гальки, серед яких виблискували, здавалося, рідкісні та красиві коштовності. Настільки прекрасними були дивні неземні промені, які вистрибували і грали на сонці. Старий знову заговорив, цього разу безапеляційно, ніби повторював наказ, який проігнорували. Але я знову похитав головою. Тоді він поклав руку на один зі своїх двох мечів. Але коли він витягнув зброю, я підскочив на ноги, з таким надзвичайним результатом, що я навіть зараз не можу сказати, хто з нас був більше здивований. Я, мабуть, злетів на 10 футів у повітря і відлетів приблизно на 20 футів від того місця, де сидів. Тоді я був упевнений, що перебуваю на Марсі, не те, щоб я хоч на мить сумнівався в цьому. Бо відчував вплив меншої гравітації, бачив колір трави та колір шкіри червоних марсіан, які були описані в рукописах Джона Картера, тих дивовижних і ще не оцінених внесків у наукову літературу світу. Не могло бути жодних сумнівів. Я стояв на ґрунті червоної планети. Я прийшов у світ моїх мрій. До Барсума. «Старий був настільки вражений моєю спритністю, що й сам трохи підскочив, хоч безсумнівно мимоволі, але однак з певними наслідками». Його окуляри звалилися з носа на траву, і тоді я виявив, що жалюгідний старий негідник практично сліпий, коли позбавлений цих штучних засобів зору. Бо він став на коліна і почав відчайдошно шукати загублені окуляри, ніби від їхнього негайного знаходження залежало його життя. Можливо, він подумав, що я можу скористатися його безпорадністю і вбити його. Хоча окуляри були величезні лежали в межах пари футів від нього, він не міг їх знайти. Його руки, здавалося, страждали від тієї дивної впертості, яка іноді плутає наші найпростіші дії, проходячи навколо втраченого об'єкта їхнього пошуку, але жодного разу не торкаючись його. Коли я стояв і спостерігав за його марними зусиллями та обмірковував доцільність повернення йому засобів, які б дозволили йому легше знайти моє серце вістрям його меча, я помітив, що хтось інший увійшов до огорожі». Поглянувши в бік будівлі, я побачив великого червоношкірого чоловіка, який швидко біг до старого чоловічка в окулярах. Новачок був абсолютно голий, в одній руці він тримав кий. І на його обличчі був такий вираз, який безсумнівно віщував лихе для безпорадної оболонки людства, що не як кріт у пошуках своїх загублених окулярів. Мій перший порив був залишатися нейтральним у справі, яка, здавалося, не могла мене стосуватися, і про яку я не мав жодного уявлення, щоб мати схильність до будь-якої зі сторін. Але другий погляд на обличчя того, хто нізкий, викликав питання, чи не може це все-таки стосуватися мене». У виразі обличчя цього чоловіка було щось, що свідчило або про вроджену дикість вдачі, або про маніакальний склад розуму, який міг звернути його очевидно вбивчу увагу на мене після того, як він розправиться зі своєю літньою жертвою, тоді як принаймні зовні останній був розсудливою і відносно нешкідливою людиною. Звісно, його рух витягнути меч проти мене не свідчив про дружнє ставлення до мене, але, принаймні, якщо був вибір, він здавався меншим із двох зол. Він ще намацував свої окуляри, а голий чоловік майже накинувся на нього, коли я прийняв рішення стати на бік старого. Я був за 20 футів голий і беззбройний, але щоб подолати цю відстань моїм земним м'язам, потрібна була лише мить, а голий меч лежав біля старого, де він його відкинув, щоб краще шукати окуляри. Тож я опинився віч навіч із нападником у ту мить, коли він опинився на відстані удару від своєї жертви, і удар, який призначався іншому, був спрямований на мене. Я відскочив у бік, і тоді я дізнався, що більша спритність моїх земних м'язів має як свої недоліки, так і переваги. Бо справді, я мав навчитися ходити в ту саму мить, коли мав навчитися битися новою зброєю проти маньяка, озброєного кийком або принаймні я так припустив. І я думаю, що немає нічого дивного в тому, що я так вчинив, зважаючи на його жахливий прояв люті та жахливий вираз на його обличчі. Намагаючись пристосуватися до нових умов, я виявив, що замість того, щоб чинити серйозний опір моєму антагоністу, я ледве уникав смерті від його рук. Так часто я спотикався і розпластовувався на багряному дерні. Так що дуель від самого початку перетворилася на серію зусиль з його боку, щоб дістати і розчавити мене своєю великою палицею, а з мого боку, щоб ухилитися і вислизнути від нього. Це було принизливо, але це правда. Однак це Тривало не нескінченно, бо незабаром я навчився і досить швидко, з огляду на вимоги ситуації, керувати своїми м'язами. І тоді я зайняв свою позицію, і коли він замахнувся на мене, і я ухилився, я торкнувся його своїм вістрям і викликав кров разом із диким ревом болю. Тоді він став обережнішим, і, скориставшись зміною, я натиснув на нього так, що він відступив. Ефект на мене був магічним, він надав мені нової впевненості, так що я всерйозно кинувся на нього, колючи і ріжучи, поки не змусив його стікати кров'ю в півдюжині місць, але пильно стежачи за тим, щоб уникати його могутніх ударів, будь-який з яких звалив би вола». Намагаючись уникнути його на початку дуелі, ми перетнули огорожу і тепер билися на значній відстані від. Місця нашої першої зустрічі сталося так, що я стояв обличчям до цього місця в той момент, коли старий знайшов свої окуляри, які швидко одягнув на очі. Він одразу ж озирнувся, доки не побачив нас, після чого почав збуджено кричати на нас, одночасно біжучи в наш бік і витягаючи свій короткий меч на ходу. «Червоношкірий наполегливо тиснув на мене, але я майже повністю взяв себе в руки, і побоюючись, що незабаром матиму двох супротивників замість одного, я накинувся на нього з подвоєною інтенсивністю. Він промахнувся на частку дюйма, вітер від його кайка обвіяв мою шкіру голови, але він залишив відкритий простір, куди я ступив, простромивши його мечем прямо в серце». Принаймні, я думав, що пронизав його серце, але я забув те, що колись читав в одному з рукописів Джона Картера про те, що всі марсіанські внутрішні органи розпашовані не ідентично органам землян. Однак, безпосередні результати були цілком задовільними, якби я знайшов його серце, тому що поранення було достатньо тяжким, щоб вивести його з ладу Хорс де Комба, і в ту ж мить прибув старий джентельмен. Він застав мене готовим, але я помилився в його намірах. Він не робив жодних недружніх жестів своєю зброєю, а здавалося, намагався переконати мене, що не має наміру завдати мені шкоди. Він був дуже збуджений і, очевидно, надзвичайно роздратований тим, що я не міг його зрозуміти, і збентежений теж. Він підстрибував, вигукуючи мені дивні фрази, в яких злучали тони категоричних наказів, шаленої лайки та безсилої люті. Але той факт, що він повернув свій меч у піхви, мав більше значення, ніж уся його балаканина. І коли він перестав кричати на мене і почав говорити в своєрідній пантомімії, я зрозумів, що він робить пропозиції миру, якщо не дружби, тож я опустив вістря і вкломився. Це було все, що я міг придумати, щоб запевнити його, що в мене немає найближчих намірів плюнути на нього. Він, здавалося, був задоволений і одразу ж звернув свою увагу на людину, що впала. Він перевірив її пульс і послухав серце, потім, кивнувши головою, підвівся і, діставши свисток з однією зі своїх кишень, видав один гучний свист. З однієї з навколишніх будівель негайно з'явилося два десятки оголених червоношкірих чоловіків, які прибігли до нас. Жоден з них не був озброєний. Їм він віддав кілька коротких наказів, після чого вони підняли того, хто впав, на руки і понесли його». Потім старий почав рухатися до будівлі, жестом запрошуючи мене супроводжувати його. Здавалося, мені не залишалося нічого іншого, як підкоритися. Де б я не був на Марсі, шанси були мільйон до одного, що я опинюся серед ворогів. І тому мені було так само добре тут, як і будь-де, і я повинен покладатися на власну винахідливість, майстерність і спритлисть, щоб пробитися на червоній планеті». Старий завів мене в невелику кімнату, з якої відкривалися численні двері, через одні з яких вони саме несли мого колишнього антагоніста. Ми пішли за ними у велику яскраво освітлену кімнату, де на моє приголомшене бачення вибухнула найжахливіша сцена, яку я коли-небудь бачив. Ряди столів, розташованих паралельними лініями, заповнювали кімнату, і за кількома винятками на кожному столі лежав подібний жахливий тягар, розчленований або іншим чином понівечений людський труп. Над кожним столом була полиця з контейнерами різних розмірів і форм, а знизу полиці звисали численні хірургічні інструменти, що натякало на те, що мій вхід на Барсоом відбудеться через гігантський медичний коледж. За словом старого, Ті, що несли барсуміаніна, якого я поранив, поклали його на порожній стіл і покинули кімнату. Після чого мій господар, якщо я можу його так назвати, бо він точно ще не був моїм полонененем, жестом запросив мене вперед. Поки він розмовляв звичайним тоном, він зробив два надрізи на тілі мого колишнього супротивника – один, як я собі уявляю, у великій вені, а інший – в артерії, до яких він вправно приєднав кінці двох трубок. Одна з яких була з'єднана з порожньою скляною посудиною, а інша – з подібною посудиною, наповненою безбарвною прозорою рідиною, що нагадувала чисту воду. Зробивши з'єднання, старий джентельмен натиснув кнопку, що керувала невеликим мотором, після чого кров жертви була перекачана в порожню банку, а вміст іншої був влитий в порожніючі вени та артерії. Тон і жести старого, коли він звертався до мене під час цієї операції, переконали мене, що він детально пояснює метод і мету того, що відбувається – але оскільки я не розумів жодного слова з усього, що він говорив, я був у такій же темряві, коли він закінчив свою промову, як і до того, як він її почав. Хоча те, що я побачив, змусило мене повірити, що я був свідком звичайного барсуміанського бальзамування. Знявши трубки, старий закрив отвори, які він зробив, прикривши їх шматочками того, що здавалося товстою клейкою стрічкою а потім жестом запросив мене йти за ним. Ми переходили з кімнати в кімнату, в кожній з яких були ті ж самі моторошні експонати. Біля багатьох тіл старий зупинявся, щоб зробити короткий огляд або звернутися до того, що здавалося записом випадку, який висів на гачку в голові кожного зі столів. З останньої з кімнат, яку ми відвідали на першому поверсі, мій господар провів мене по похилій доріжці на другий поверх, де були кімнати, схожі на ті, що внизу. Але тут на столах лежали цілі, а не скалічені тіла. Всі вони були заклеєні в різних місцях липкою стрічкою. Коли ми проходили між тілами в одній з цих кімнат, увійшла барсуміанська дівчина, яку я прийняв за слугу чи рабиню, і звернулася до старого – після чого він жестом запропонував мені йти за ним, і разом ми спустилися іншою доріжкою на перший поверх іншої будівлі. Тут, у великій, розкішно прикрашеній і пишно мевльованій кімнаті, на нас чекала літня червоношкіра жінка. Вона здавалася досить старою, і її обличчя було жахливо спотворене, наче якоюсь травмою. Її вбрання було пишним, і її супроводжували два десятки жінок і озброєних воїнів, що вказувало на те, що вона була особою значною. Але маленький старий поводився з нею досить зверхньо, як я міг бачити, на жах її супровідників. Їхня розмова була довгою, і наприкінці її, за наказом жінки, один з її чоловічого ескорту вийшов вперед і, відкривши гаманець на боці, витягнув жменю того, що мені здалося, марсіанських монет. Він відрахував певну кількість цих монет і передав маленькому старому, який потім жестом запропонував жінці йти за ним, жест, який включав і мене. Кілька її жінок і охоронців почали супроводжувати нас, але старий категорично відігнав їх назад, після чого відбулася гаряча диспусія між жінкою та одним з її воїнів, з одного боку та старим з іншого, яка завершилася тим, що він запропонував повернути гроші жінки з огитою. Здавалося, це вирішило суперечку, бо вона відмовилася від монет, коротко поговорила зі своїми людьми та супроводжувала старого і мене самі. Він повів мене на другий поверх, до кімнати, в якій я раніше не бував. Вона дуже нагадувала інші, за винятком того, що всі тіла в ній належали молодим жінкам, багато з яких були надзвичайної краси. Йдучи слідом за старим, жінка ретельно оглянула жахливу виставку. Тричі вона повільно проходила між столами, розглядаючи їхній моторошний вантаж. Кожного разу вона найдовше зупинялася біля одного, на якому лежала постать найвродливішої істоти, яку я коли-небудь бачив. Потім вона повернулася до нього в четверте і довго і пильно вдивлялася в мертве обличчя. Деякий час вона стояла там, розмовляючи зі старим, очевидно ставлячи незліченні запитання, на які він швидко й різко відповідав. Потім вона жестом вказала на тіло й кивнула згодою зі в'ялому доглядачеві цієї жахливої виставки. Негайно старий свиснув у свисток, викликавши кількох слуг, яким він дав короткі інструкції, після чого він повів нас до іншої кімнати, меншої, в якій було кілька порожніх столів, подібних до тих, на яких лежали трупи в сусідніх кімнатах. У цій кімнаті було дві рабині чи служниці, і, за словом свого господаря, вони зняли з літньої жінки одяг, розпустили її волосся та допомогли їй лягти на один зі столів. Тут її ретельно обприскали, як я вважаю, антисептичним розчином, ретельно висушили та перенесли на інший стіл на відстані приблизно 20 дюймів, від якого стояв другий паралельний стіл. Враз двері кімнати розчахнилися і з'явилися двоє слух, несучи тіло вродливої дівчини, яку ми бачили в сусідній кімнаті. Вони поклали його на стіл, щойно звільнений старою жінкою, і, як і її, оприскали труп, після чого перенесли на стіл поруч із тим, на якому вона лежала. Маленький старий зробив два надрізи на тілі старої жінки, так само, як він робив на тілі червоношкірого, який поліг від мого меча. З її вен була взята кров, а прозору рідину введено в них. Життя покинуло її, і вона лежала на полірованій ерзитовій плиті, що утворювала стільницю таким же трупом, як і бідна, прекрасна, мертва істота поруч із нею». Маленький старий, який зняв з себе упряж до пояса і був ретельно оприсканий, вибрав гострий ніж серед інструментів над столом і зняв скальп зі старої жінки, пройшовши по лінії росту волосся по всьому колу голови. Подібним чином він потім зняв скальп з трупа молодої жінки, після чого, за допомогою крихітної круглої пилки, прикріпленої до кінця гнучкого обертового валу, він розпиляв череп кожної, пройшовши по лінії, відкритій зняттям скальпів. Ця та решта дивовижної операції була виконана настільки майстерно, що не піддається опису. Досить сказати, що наприкінці чотирьох годин він пересадив мозок кожної жінки в черепну коробку іншої, вправно з'єднав розірвані нерви та ганглії, повернув черепи та скальпи на місце і надійно обмотав обидві голови своєю особливою клейкою стрічкою, яка була не тільки антисептичною та загоювальною, але й анестезуючою, локально також. Він знову підігрів кров, яку вилучив з тіла старої жінки, додавши кілька крапель якогось прозорого хімічного розчину. Вилучив рідину з вен прекрасного трупа, замінивши її кров'ю старої жінки та одночасно зробивши підшкірну ін'єкцію. Протягом усієї операції він не промовив жодного слова. Тепер він видав кілька коротких інструкцій своїм помічникам у своїй стислій манері, жестом наказав мені слідувати за ним і вийшов з кімнати. Він повів мене у віддалену частину будівлі або серію будівель, які складали ціле, провів мене в розкішну квартиру, відчинив двері до марсіанської ванни і залишив мене в руках навчених слух. Освіжившись і відпочивши, я вийшов з ванни після години релаксації і виявив, що в сусідній кімнаті на мене чекають збруя та спорядження. Хоч і прості, вони були з якісного матеріалу, але з ними не було жодної зброї. Звісно, я багато думав про дивні речі, які бачив з моменту своєї появи на Марсі, але найбільше мене спантеличив, здавалося б, незрозумілий вчинок старої жінки, яка заплатила моєму господареві очевидно значну суму за те, щоб він вбив її і переніс у її череп мозок трупа. Чи це було результатом якогось жахливого релігійного фанатизму, чи існувало пояснення, яке мій земний розум не міг осягнути? Я не дійшов жодного рішення в цьому питанні, коли мене покликали слідувати за рабом до іншої, сусідньої квартири, де я знайшов свого господаря, який чекав на мене перед столом, заставленим смачною їжею, який, як не дивно, я віддав належне після мого тривалого голодування і ще довших тижнів армійської їжі». Під час трапези мій господар намагався розмовляти зі мною, але, природно, зусилля були безрезультатними. Він часом дуже збуджувався і тричі клав руку на один зі своїх мечів, коли я не розумів, що він мені говорить, і цей вчинок призвів до все більшого переконання з мого боку, що він частково божевільний, але він виявив достатньо самоконтролю в кожному випадку, щоб запобігти катастрофі для одного з нас». Після трапези він довго сидів у глибокій медитації, а потім, здавалося, його охопило раптове рішення. Він раптово повернувся до мене з ледь помітним натяком на посмішку і з головою поринув у те, що мало виявитися інтенсивним курсом вивчення барсумійської мови. Було вже далеко за північ, коли він дозволив мені піти відпочивати. Сам проводив мене до великої кімнати, тієї самої, де я знайшов свою нову збрую, де він вказав на купу розкішних шовкових та хутряних ковдр, побажав мені барсумійської доброї ночі і пішов, замкнувши за собою двері ззовні і залишивши мене гадати, хто я більше – гість чи в'язень. Розділ другий. Просування. Три тижні минули швидко. «Я опанував барсумійську мову достатньо, щоб мати змогу спілкуватися з моїм господарем у досить задовільний спосіб, і я також повільно просувався в опануванні писемної мови його народу, яка, звичайно, відрізняється від писемної мови всіх інших барсумійських народів, хоча розмовна мова у всіх однакова». За ці три тижні я багато дізнався про дивне місце, де я був наполовину гостем, наполовину в'язним, і про мого чудового господаря-тюремника, раса Таваса, старого хірурга Стунола, якого я майже постійно супроводжував день за днем, поки поступово перед моїми враженими здібностями не розкрилося розуміння цілої установи, над якою він панував і в якій він працював практично сам, бо раби та слуги, які йому служили, були лише рубачами. Дров і носіями води. Лише його мозок і його майстерність керували іноді благодійними, іноді зловмисними, але завжди дивовижними видами діяльності його життєвої праці. Сам раз Ставас був таким же визначним, як і те, чого він досяг. Він ніколи не був навмисно жорстоким. Я впевнений, що він не був навмисно злим. Він був винним у найжахливіших проявах жорстокості та найпідліших злочинах, проте в наступну мить він міг вчинити вчинок, який, якби його повторили на землі, підніс би його на найвищий шабель людської поваги. Хоча я знаю, що можу з упевненістю сказати, що його ніколи не спонукали до жорстокого чи злочинного вчинку низькі мотиви, але й до гуманітарного його ніколи не підштовхували високі». Він мав суто науковий розум, повністю позбавлений нудотного впливу сентиментів, яких у нього не було зовсім. Його розум був практичним, про що свідчать величезні гонорари, які він вимагав за свої професійні послуги. Проте я знаю, що він не оперував би лише за гроші, і я бачив, як він присвячував дні вивченню наукової проблеми, вирішення якої не могло додати нічого до його багатства, в той час як кімнати, які він надавав своїм клієнтам, що чекали, були переповнені заможними патронами, готовими вливати гроші в його скарбниці. Його ставлення до мене ґрунтувалося виключно на наукових потребах. Я представляв проблему, я або, цілком очевидно, взагалі не був барсуміянцем, або належав до виду, про який він нічого не знав. Тому для наукових цілей найкраще було мене зберегти та вивчити. Я багато знав про свою планету». Науковому розуму раса Таваса було приємно видоїти з мене все, що я знав, в надії, що він зможе отримати якісь підказки, які б розв'язали одну з барсуміанських наукових загадок, що досі бентежать їхніх вчених. Але він був змушений визнати, що в цьому плані я був повною втратою. Не лише тому, що я був страшенно неосвіченим практично у всіх наукових питаннях, а й тому, що вчені науки на Землі не просунулися навіть до стадії пелюшок, порівняно з надзвичайним прогресом відповідних видів діяльності на Марсі. Проте він тримав мене біля себе, навчаючи багатьом другорядним обов'язкам у своїй величезній лабораторії. Мене було довірено формулу бальзамуючої рідини і навчено, як вилучати кров у піддослідного і замінювати її цим чудовим консервантом, який зупиняє розкладання, не змінюючи ані найменших деталей нервової або тканинної структури тіла. Я дізнався також секрет кількох крапель розчину, які додані до підігрітої крові перед тим, як її повертають у вени піддослідного, відновлюють останнього і повертають до нормальної та здорової діяльності кожен орган тіла. Він якось сказав мені, чому дозволив мені дізнатися про ці речі, які він тримав у секреті від усіх інших, і чому він тримав мене біля себе постійно, віддаючи перевагу мені перед будь-ким з численних представників його власної раси, які служили йому і мені в менших посадах в день і вночі. Вадваро, сказав він, використовуючи барсуміанське ім'я, яке він мені дав, бо наполягав, що моє власне ім'я безглузде та непрактичне. «Багато років мені потрібен був помічник, але досі я не відчував, що знайшов когось, хто міг би працювати тут для мене щиросердно і безкорисливо, не маючи жодної причини йти кудись ще або розголошувати мої секрати іншим». Ти на всьому барсумі унікальний, у тебе немає іншого друга чи знайомого, крім мене. Якби ти покинув мене, ти опинився б у світі ворогів, бо всі підозріло ставляться до незнайомця. Ти не пережив би і дюжини світанків, і тобі було б холодно, голодно і нещасно, ти був би жалюгідним вигнанцем у ворожому світі». Тут у тебе є всі розкоші, які може вигадати людський розум або створити людська рука. І ти зайнятий роботою такого захопливого інтересу, що кожна твоя година має бути плідною та приносити незрівнянне задоволення. Тому немає жодної егоїстичної причини, чому ти повинен покинути мене, і є всі причини, чому ти повинен залишитися». Я не очікую жодної іншої відданості, окрім тієї, що може бути викликана егоїзмом. Ти – ідеальний помічник не тільки з причин, які я щойно тоді назвав, але й тому, що ти розумний і кмітливий. І тепер я вирішив, після ретального спостереження за тобою протягом достатнього часу, що ти можеш служити мені ще в одній якості – особистого охоронця». Ви, можливо, помітили, що з усіх, хто пов'язаний з моєю лабораторією, лише я один озброєний. Це незвично на Барсумі, де люди всіх класів, усіх віків і обох статей зазвичай ходять озброєні. Але багатьом з цих людей я не міг би довірити зброю, бо вони вбили б мене. А якби я дав зброю тим, кому міг би довіряти, хто знає, чи не заволоділи б нею інші і не вбили б мене? Або навіть ті, кому я довірився, не обернулися б проти мене, бо немає жодного, хто не хотів би піти з цього місця назад до свого народу, тільки ти, Вадваро, бо тобі більше нікуди йти. Тому я вирішив дати тобі зброю. Ти одного разу врятував мені життя. Подібна нагода може знову трапитися. Я знаю, що, будучи істотою розумною і розсудливою, ти не вб'єш мене, бо тобі немає чого отримати і все втратити від моєї смерті, яка залишить тебе без друзів і захисту у світі незнайомців, де вбивство є порядком суспільства, а природна смерть – одним з найрідкісніших явищ. Ось твоя зброя. Він підійшов до шафи, яку відімкнув, демонструючи асортимент зброї, і вибрав для мене довгий меч, короткий меч, пістолет і кинджал. «Ви, здається, впевнені в моїй вірності, раз та вас», – сказав я. Він знизав плечима. «Я впевнений лише в тому, що чудово знаю, де лежать твої інтереси. Сентименталісти мають слова – любов, вірність, дружба, ворожнича, ревнощі, ненависть, тисячі інших. Марна трата слів – Одне слово визначає їх усі – власний інтерес. Усі розумні люди усвідомлюють це. Вони аналізують особистість і за її схильностями та потребами класифікують її як друга чи ворога, залишаючи слабоумним ідіотам, які люблять, щоб їх обманювали, слиняву нісенітницю сентиментів. Я всміхнувся, пристібаючи зброю до ременів, але промовчав. Сперечатися з цією людиною було безглуздо, та я був майже впевнений, що в будь-якій суто академічній дискусії я програю. Але багато з того, про що він говорив, розбудило мою цікавість, а одне питання знову повернуло мене до теми, над якою я вже чимало розмірковував. Хоча його зауваження частково прояснили ситуацію, я все ще дивувався, чому червоношкірий, якого я врятував, здавався настільки люто налаштованим вбити його в день моєї поями на барсумі. І тому, коли ми сиділи і розмовляли після вечері, я запитав його. «Сентименталіст», – відповів він, – «сентименталіст найвищого гатунку». Чому цей хлопець ненавидів мене з люттю, абсолютно неймовірною для будь-якої реакції тренованого аналітичного розуму, як мій? Але, спостерігаючи за його реакцією, я усвідомив стан розуму, який я сам навіть уявити не можу. Подумайте самі. Він став жертвою вбивства, молодий воїн у розквіті сил, з гарним обличчям і чудовою статурою. Один з моїх агентів задовільно заплатив його родичам за труп і привіз його мені. Саме так я отримую практично весь свій матеріал. Я обробив його так, як вам відомо. Протягом року тіло лежало в лабораторії, оскільки в мене не було потреби в ному, але згодом з'явився заможний клієнт, не надто привабливий чоловік поважного віку. Він відчайдушно закохався в молоду жінку, за якою доглядали багато вродливих залицяльників. У мого клієнта було більше грошей, ніж у будь-кого з них, більше розуму, більше досвіду, але йому бракувало одного, що було в кожного з інших, що завжди переважує в нерозвинених, нерозважливих, сентиментальних умах молодих жінок, гарної зовнішності. Тепер 378J49318PER мав те, чого бракувало моєму клієнту, і що він міг собі дозволити придбати».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 Міг би нескінченно лежати на своїй ерзітовій плиті, поки я не знадобився б він або його частина в моїй роботі, якби я просто випадково не вибрав його для відродження через існуючу потребу в іншому чоловічому рабі. Зверніть увагу, чоловіка було вдито, він був мертвий, я купив і заплатив за труп і все, що в ньому було. Він міг би назавжди лежати мертвим на одній з моїх ерзітових плит, якби я не вдихнув нове життя в його мертві вени». «Чи вистачило у нього мізків, щоб розглянути угоду мудро і неупереджено? Ні. Його сентиментальні реакції змусили його дорікати мені за те, що я дав йому інше тіло, хоча мені здавалося, що, дивлячись на це питання з точки зору сентиментів, якщо вже на те пішло, він повинен був би вважати мене благодійником за те, що я знову дав йому життя в абсолютно здоровому, хоч і дещо використаному тілі». Він кілька разів говорив зі мною на цю тему, благаючи мене повернути йому його тіло, що, звичайно, як я йому пояснив, було абсолютно неможливо, якщо випадково до моєї лабораторії не потрапить труп клієнта, який купив його тушу. Непередбачена обставина, яка абсолютно виходить за межі можливостей для такої багатої людини, як мій клієнт. Цей хлопець навіть запропонував дозволити йому піти і вбити мого клієнта, принісши тіло назад, щоб я міг повернути операцію і повернути його тіло. Коли я відмовився розголосити ім'я нинішнього власника його тіла, він став похмурим. але до самої години вашого прибуття, коли він напав на мене, я не підозрював глибини його комплексу ненависті». Сентименти, безсумнівно, є перешкодою для будь-якого прогресу. Ми, мешканці тунолу, ймовірно менш схильні до їхніх примх, ніж більшість інших народів на Барсумі. Але все ж більшість моїх співвітчизників є їхніми жертвами в різній мірі. Однак це має свої нагороди та компенсації. Без цього ми не змогли б зберегти стабільну форму правління, і фундалійці або якийсь інший народ захопили б і завоювали нас. Але достатня кількість наших нижчих класів має сентименти в достатній мірі, щоб бути відданим джедаку-тунолу, а вищі класи досить розумні, щоб знати, що в їхніх власних інтересах тримати його на троні. Фундалійці, з іншого боку, є кричучими сентименталістами, наповненими грубою дурістю та забобонами, рабами всякого роду розумових виснажень. Чому вже той факт, що вони тримають стару Мегеру Хаху на троні та врує їхньою тупою ідіотією? Вона неосвічена, зарозуміла, егоїстична, тупа, жорстока войовниця, але фундаліці будуть битися і вмирати за неї, тому що її батько був джедаком фундалу». Вона обкладає їх податками, поки вони ледь волочать ноги під їхнім тягарем. Вона погано ними керує, експлуатує їх, зраджує їх, а вони падають і поклоняються біля її ніг. Чому? Тому що її батько був джедаком фундалу, а його батько до нього і так далі в глиб старовини, тому що ними керують сентименти, а не розум, тому що їхні злі правителі грають на цих сентиментах. «Вона не мала нічого, що могло б рекомендувати її розсудливій людині, навіть краси. Ви ж знаєте, ви її бачили». «Я її бачив?» – запитав я. «Ви допомагали мені того дня, коли ми дали її старому мозку нову шкатулку, того дня, коли ви прибули з того, що ви називаєте своєю землею. Вона? Ця стара жінка була джедарою Фундалу? Це була Хаха», – запевнив він мене. «Чому ж ви не надали їй такого ставлення, яке, як припускає хтось із землі, мало б бути надано правителу? Тому я гадки не мав, що вона більше, ніж багата стара жінка». «Я – вас, сказав старий. «Чому я повинен схиляти голову перед кимось іншим? У моєму світі ніщо не має значення, крім мозку, і в цьому відношенні і без егоїзму я можу сказати, що не визнаю над собою нікого вищого». Тоді ви не позбавлені сентиментів, сказав я усміхаючись. Ви визнаєте гордість за свій інтелект. Це не гордість, сказав він, терпляче, як для нього. Це просто факт, який я констатую. Факт, який мені не склало б труднощів дорести». Цілком імовірно, що я маю найбільш розвинений і досконало функціонуючий розум серед усіх вчених моїх знайомих. І розум підказує, що цей факт також свідчить про те, що я володію найбільш розвиненим і досконало функціонуючим розумом на всьому барсумі. З того, що я знаю про Землю, і з того, що я бачив у вас, я переконаний, що на вашій планеті немає розуму, який би навіть віддалено наближався за силою до того, який я Розвивав протягом тисячі років активного навчання та досліджень. Разом Меркурій або Козум, можливо, підтримують інтелект рівний або навіть більший за мій. Хоча ми трохи вивчили їхні хвилі думки, наші інструменти ще недостатньо розвинені, щоб більше ніж припустити, що вони надзвичайно витончені, потужні та гнучкі. А що з дівчиною, чиє тіло ви віддали джедарі? запитав я недоречно, бо мій розум не міг стерти спогад про те миле тіло, яке безперечно мало володіти не менш милим і тонким розумом. «Просто суб'єкт, просто суб'єкт», – відповів він з махом руки. «Що з нею станеться?» – наполягав я. «Яка різниця?» – запитав він. «Я купив її з партією військовополонених. Я навіть не пам'ятаю, з якої країни мій агент їх отримав і звідки вони походять. Такі речі не мають значення». «Вона була жива, коли ви її купили?» – запитав я. «Так, чому?» «Ви... Е, а... вбили її, отже?» «Убив її? Ні, я зберіг її. Це було років десять тому. Чому я повинен був дозволити її постаріти і покритися зморшками? Тоді вона вже не мала б тієї ж цінності, чи не так?» «Ні, я зберіг її. Коли Ксакса її купив, вона була такою ж свіжою і молодою, як у день прибуття. Я тримав її довго». Багато жінок дивилися на неї і хотіли її обличчя та фігуру, але лише Джедара міг собі її дозволити. Вона принесла найвищу ціну, яку мені коли-небудь платили. Так, я тримав її довго, але я знав, що колись вона принесе мою ціну. Вона була справді красива, і тому сентименти мають своє застосування. Якби не сентименти, не було б дурнів, які б підтримували цю роботу, яку я роблю» дозволяючи мені проводити дослідження набагато більшої ваги. Ви були б здивовані, я знаю, якби я сказав вам, що відчуваю, що майже досяг того, щоб мати змогу виробляти розумних людських істот шляхом впливу на певні хімічні сполуки групи променів, ймовірно, зовсім не відкритих вашими вченими, якщо судити з мізерності ваших знань про такі речі. «Я б не здивувався», – запевнив я його, – «я б не здивувався нічому, що ви могли б досягти». Роздил третий «Валладия». Тієї ночі я довго не міг заснути, думаючи про 4296 і 2631 аж. Красиву дівчину, чиє ідеальне тіло було викрадено, щоб забезпечити розкішне оточення для жорстокого мозку тирана. Це здавалося таким жахливим злочином, що я не міг позбутися його в своїй голові, і я думаю, що роздуми про нього посіяли перше насіння моєї ненависті та огиди до раса Таваса. «Я не міг уявити істоту настільки позбавленої співчуття, щоб навіть на мить розглянути жахливе зґвалтування цього милого і прекрасного тіла навіть для найсвятніших цілей, не кажучи вже про ту, яку можна було б спонукати зробити це заради брудних грошей». Тієї ночі я так багато думав про дівчину, що її образ першим урівався у мою свідомість на світанку. І після того, як я поїв, а раз Тавас не з'явився, я одразу пішов до комори, де була та бідна істота. Тут вона лежала, ідентифікована лише невеликою панелью з номером 4296 і 2631H. Переді мною лежало тіло старої жінки з понівеченим обличчям у нерухомості смерті. Але це була не та постать, яку я бачив, а натомість видіння сяючої краси, чия ув'язнена душа дрімала під цим сивим волоссям. Істота тут, з обличчям і формою хахи, зовсім не була хахою, бо все, що робило іншу тим, ким вона була, було перенесено в цей холодний труп. Яким жахливим буде пробудження, якщо воно взагалі настане? Я здригнувся, уявивши той жах, який має охопити дівчину, коли вона вперше усвідомить жахливий злочин, скояний над нею. Хто вона? Яка історія замкнена в цьому мертвому і мовчазному мозку? Яка любов мала бути її, чия краса була такою великою, і на чиєму прекрасному обличчі лежав незгладимий відбиток милості? Чи розбудить раз Тавас її коли-небудь від цієї щасливої подоби смерті, набагато щасливішої за будь-яке оживлення? Я здригався від думки про її пробудження, і все ж я прагнув почути, як вона говорить, дізнатися, що цей мозок знову живе, дізнатися її ім'я, послухати історію цього ніжного життя, яке було так грубо вирвано з його належного середовища і так жорстоко обійшлося з ним рукою долі. А якщо її розбудять? Уявіть, що її розбудять і що я. На моє плече лягла рука, і я обернувся, щоб подивитися в обличчя раса Таваса. «Здається, вас цікавить ця тема», – сказав він. «Мені було цікаво», – відповів я, – «якою буде реакція мозку цієї дівчини, якщо вона прокинеться, щоб виявити, що стала старою, понівеченою жінкою». Він погладив підборіддя і прискіпливо оглянув мене. «Цікавий експеримент», – замислився він. «Я радий дізнатися, що ви проявляєте науковий інтерес до праці, яку я виконую». Психологічні фази моєї роботи я мушу зізнатися дещо занедбав протягом останніх ста років або близько того, хоча колись приділяв їм багато уваги. Було б цікаво спостерігати та вивчати кілька з цих випадків. Цей, зокрема, може виявитися цінним для вас як початкове дослідження, оскільки він простий і регулярний. Пізніше ми дозволимо вам дослідити випадок, коли мозок чоловіка було пересаджено в череп жінки, а мозок жінки – в череп чоловіка. Є також цікаві випадки, коли частину хворого або травмованого мозку було замінено частиною мозку іншого суб'єкта. І, виключно з експериментальною метою, ті людські мізки, які були пересаджені в черепи звірів, і навпаки, пропонують величезні можливості для спостереження. Я маю на увазі один випадок, коли я пересадив половину мавпи в череп чоловіка після того, як видалив половину його мозку, який я прищепив до решти мозку в черепі мавпи. Це було кілька років тому, і я часто думав, що хотів би викликати цих двох суб'єктів і відзначити результати. Я повинен буду поглянути на них. Наскільки я пам'ятаю, вони знаходяться у сховищі L42X під будівлею 4J21. Нам доведеться поглянути на них якось найближчим часом, минули роки з тих пір, як я був внизу. Там, мабуть, є дуже цікаві зразки, які випали з моєї пам'яті. «Але ходімо, викличмо 4296Е261H». E, «Ні!» – вигукнув я, поклавши руку на його плече, «Це було б жахливо!» Він здивовано подивився на мене, а потім огидна, глузлива посмішка скривила його губи. «Сентиментальний, сльозливий дурень!» – вигукнув він. «Хто посміє сказати мені ні?» Я поклав руку на руків'я мого довгого меча і пильно подивився йому в очі. «Расе та васе», – сказав я, – «ти господар у своєму домі, але поки я твій гість, стався до мене з чемністю». Він відповів мені поглядом на мить, але його очі здригнулися. «Я був поспішний», – сказав він, – «забудьмо про це». Я прийняв це за вибачення, насправді це було більше, ніж я очікував, але ця подія не була невдалою. Я думаю, що після цього він ставився до мене з набагато більшою повагою». Але тепер він одразу ж повернувся до плити, на якій лежали смертні останки 4296Е261H. «Підготуйте суб'єкта до ревивіфікації», – сказав він, – «і проведіть якомога більше досліджень усіх його реакцій». З цими словами він вийшов з кімнати. Я вже досить добре володів цією роботою, за яку взявся з деякими побоюваннями, але з упевненістю, що чиню правильно, підкоряючись расу Тавасу, поки залишаюся членом його оточення. Кров, яка колись текла по венах прекрасного тіла, яке та Тавас продав Ксаксі, зберігалася в герметично закритій посудині на полиці над трупом». Як я робив і раніше, в інших випадках, під пильним наглядом старого хірурга, тепер я зробив вперше сам. Кров нагріта, розрізи зроблені, трубки приєднані і кілька крапель життєдайного розчину додано до крові. Я був готовий повернути життя тому ніжному мозку, який пролежав мертвим 10 років. Коли мій палець торкнувся маленької кнопки, яка приводила в дію мотор, що мав надіслати ревевіфікуючу рідину в ці сплячі вени, я відчув таке відчуття, якого я уявляв жодна смертна людина ніколи не відчувала. Я став володарем життя і смерті, і все ж у цю мить, коли я стояв на порозі воскресіння мертвого, я відчував себе більше вбивцею, ніж рятівником. Я намагався неупереджено поглянути на процедуру холодним поглядом науки, але зазнав жахливої невдачі. Я бачив лише вражену дівчину, яка сумувала за втраченою красою. З приглушеною лайкою я відвернувся. Я не міг цього зробити. І раптом, ніби якась зовнішня сила охопила мене, мій палець безпомилково потягнувся до кнопки і натиснув її. Я не можу цього пояснити, хіба що теорією подвійною ментальністю, яка може пояснити багато речей. Можливо, мій суб'єктивний розум керував цим актом. Я не знаю. Я знаю лише, що я це зробив. Мотор запустився, рівень крові в контейнері почав поступово знижуватися. Зачарований, я стояв і спостерігав. Незабаром посудина спорожніла. Я вимкнув мотор, зняв трубки, заклеїв отвори стрічкою. Червоне сяйво життя забарвило тіло, замінивши землистий фіолетовий відтінок смерті. Груди рівномірно піднімалися й опускалися. Голова злегка повернулася, і повіки затремтіли. З між розімкнутих губ вирвався слабкий зітхання. Довгий час не було інших ознак життя, а потім раптом розплющилися очі. Спочатку вони були тьмяними, але згодом почали наповнюватися запитуючим подивом. Вони зупинилися на мені, а потім перейшли на ту частину кімнати, яка була видна з положення тіла. Потім вони повернулися до мене і, оглянувши мене з ніг до голови, невідривно зупинилися на моєму обличчі. У них все ще було запитання, але не було страху. «Де я?» – запитала вона. Голос був, як у старої жінки, високий і різкий». Здивований вираз наповнив її очі. «Що зі мною? Що з моїм голосом? Що сталося?» Я поклав руку їй на лоб. «Не хвилюйся про це зараз», – заспокійливо сказав я. «Почекай, поки станеш сильнішою, тоді я тобі все розповім». Вона сіла. «Я сильна», – сказала вона. А потім її погляд обвів нижню частину тіла та кінцівки, і вираз повного жаху промайнув на її обличчі. «Що зі мною сталося? В ім'я мого першого предка, що зі мною сталося?» Пронизливий, різкий голос різав мені слух. Це був голос Хахи, і Хаха тепер, мабуть, володіла солодкими музичними тонами, які єдині б гармоніювали з прекрасним обличчям, яке вона вкрала. Я намагався забути ці пронизливі ноти і думати лише про красу оболонки, яка колись прикрашала душу всередині цієї старої і зів'ялої туші». Вона простягнула руку і ніжно поклала її на мою. Цей жест був прекрасним, рухи граціозними. Мозок дівчини керував м'язами, але старі грубі голосові зв'язки-хахи не могли видати жодної солодшої ноти. «Скажіть мені, будь маска!» – благала вона. В старих очах були сльози, наважуся припустити вперше за багато років. «Скажіть мені, ви не здаєтесь недобрим!» І я розповів їй. Вона уважно слухала, а коли я закінчив, зітхнула. «Зрештою, – сказала вона, – це не так вже й жахливо, тепер, коли я дійсно знаю. Це краще, ніж бути мертвою. Це мене втішило, що я не тиснув кнопку. Вона була рада бути живою, навіть загорнутою в потворну тушу хахи. Я сказав їй про це. «Ви були такою красивою, – сказав я їй. А тепер я така потворна. Я не відповів». Зрештою, яка різниця? – поцікавилася вона згодом. Це старе тіло не може змінити мене або зробити мене іншою, ніж я завжди була. Добро в мені залишається, і все, що є солодкого і доброго, і я можу бути щасливою, бути живою і, можливо, зробити щось добре. Спочатку я була в жаху, тому що не знала, що зі мною сталося. Я думала, що, можливо, я заразилася якоюсь жахливою хворобою, яка так змінила мене. Це жахнуло мене. Але тепер, коли я знаю, «Пуф, що з того?» «Ви чудова», – сказав я. «Більшість жінок збожеволіли б від жаху і горя втратити таку дивовижну красу, якою ви володіли, а вам – байдуже!» «О, так, я переймаюся, мій друже», – поправила вона мене. «Але я не переймаюся настільки, щоб зруйнувати своє життя в усіх інших аспектах через це або щоб кинути тінь на життя тих, хто навколо мене». Я мала свою красу і насолоджувалася нею. Це не чисте щастя, запевняю вас. Люди вбивали один одного через неї. Дві великі нації пішли війною через неї. І, можливо, мій батько втратив свій трон або життя, я не знаю, бо мене захопив ворог, коли війна ще вирувала. Можливо, вона все ще вирує, і люди гинуть, бо я була надто красива». «Але зараз за мене ніхто не буде битися», – додала вона сумною посмішкою. «Чи знаєте ви, як довго ви тут перебуваєте?»